Tren luze bat, geltokia utxik, trenbide lurtuetan ez dago neguko ilargiaren abeste argirik. Bagoi batetik datorren negarrak urratu du iluntasuna, metraileta bizkarretik zintzilik eta eskuak berokiaren poltsikoetan sartuta, SSko soldaduak aurrera jarraitu du, bere errontan. Patxi, Eskiaga. Jolasteko prest? Prest? Tita, tita, tita. Nafarroa erdigune edo mami edo azalduten kantuen izenak. Tita, tita, bota? Nafarroa arragoa adibidez. Baldorba? Iratiko basoiarra? harra. Herribera? <güls> <güls> Horreaga Orre, Horbaitzetako armaula e, Entzongo ditugu? Bastan <laughs> <laughs> Zer den buruen izuri galdezka nintzen? Eta zu neri kasurik egin gabe zu buruari bueltaka, errotali bueltaka zua <hazurik> Berriro ingoizut galdera, entzungo ditugu? Bai, gustola. Denbora badegu ezta? Badegu denbora. Larun bat goizan ementsi egitekan. Gero kontatuko dugu zergatik. gatik? Story, bera, Aurretik liburuak egan ere jarri behar ditugu ezta ekaitz? Liburuak asketa libro. Eta John Barberen kuku txiki bat ere diogu? Bai, jakina. Ateneotik gultan? Ateneotik gultan. Nafarroan? Nafarroan? Nafarroan Kaixo tangitorri. Itsaren ahotsa ekaitze ta idatikoiko etxea teklatson mailan. Leder. Horti seta mendi singia tiriri. Gaur bai gaur Nafarroa eta behasain eta liburuak eta poesia izan ere gaitz basabiziak basamortua du beharrezko beharrezko ez dakit baino inguruan bai ez bata izateko bestea behar edo bataren ondoan beste izan ezera orduan eta beratsago elkarren osagarri Neko ure maša žia Adio žaren mađima djalena Zikin gana nesasilo tari Hene ondoti barazen direne Izan ez baguas baguas argiz irrintazenian kalian gonibane hiria treña hartzeran indoban goguan pena nuvela pala neskatxaño babidian nabian ikushinuen ia haren zamanikartzian eskian Unkinu benerian Ai, ai, ai, neskatea Goize kolam broxan Zure zoat zauztan Goize arrake mar Pagnea dirgira, baiteahi karar biarrin intzan bertan zure ondo artan ikait e, entzuten ari naizenak baina derrigorrez barruan utzi behar da e, kanpoan utz daiteke mm, utzitako liburu utzi aurretik irakurri egin behar dut utzi ezkero derrigorrean hartu behar dut e, beste bat e, nik asmatu behar dut nun utzi gertatuko da gero utzitako liburuarekin nora joango da <mai> argitzuko ditut? Bai, argituko ditugu argitzuko ditugu <gülüyor> kolan broxa, zure soak za... Ekimenak argi ikusi zuen martxoaren zazpian hilabeteko e, kanpaina hilabeteko deialdia apirilak zazpi bilarte martxoaren zazpian hasi apirilaren e, zazpian erdigunea korapilatu eta hortik aurrera infinituraino Zuretene historio Liburu baten izatea, liburu baten muin aberatxa, liburu baten izaera infinituraino luzatzen baita denboran, beti eta aldamenean irakurle bat baldin badu. Zorai harti no, hiru no, jintz ezkigu oraino Liburuak libroekaitz ekimen azari gara ez da, Liburuak libro eta liburuak libre, ezta, e, hori da, ekimena, e, liburuak askatu egingo ditugu eta liburu bakoitzak bere bidea egindezala, infinitura ino. Martxoaren zazpian, e, irek izen, herrian, behasainene, ekimenaean izen emateko aukera, e, epea, e, kontatu iguzu bihitzetan, Garbi, entzuten ari denakulertzeko muzuan, zer den e, liburuak libro? Gero kontatuko ditugu helburuak eta baina zer da? Bueno, labur-labur e, esateko, egin beharrekoa, oso-oso errexea eta xinplea da ezta. E, Norbanako bakoitzak, etxean duen euskal liburu bat, baskatu egin behar du, beha saingo txokoren batean berak aukeratutako txokoren batean. Izan toki estalia edo estali gabea. E, berak aukeratzen duen liburua, berak aukeratzen duen tokian utzi behar du. Besterik ez, apri jaren zazpian hori bai. Hoda, bitzetan, hartu. Utzi, hartu. Hori da. Artu etxeko apalat apalategitik u etxean daukazun euskal e, liburu bat eta kendu kendu hautsa. E, gehientsuuenak etxean izaten digun liburu gehientsuunaak irakurriak. izaten ditugu eta egia esan behin irakurtzen ditugu izango eta tartean, e, behin baina gohiagotan irakurtzen ditugunak edo inoiz nostalgiaz, esku artean berriro hartzen ditugu liburuak, baina askotan irakurtzen jogun liburuak hortxe gelditzen dira palategian hautsaak bilduz. Beraz, lehenengo pausua da e, gombita luzatze etxean ditugun euskalibur horietako bat hartzera. Artu kalean utz dezagun. Beha saingo kasunetan, beha saingo txoko batean utz dezagun. Hori lehenengo pausua ez da. Pentsatzea etxeko zer liburu hartuko dugun eta etxetik hartutako liburu hori non utziko dugun. Edo bizinadi, zure Guadiz, maite Maria Erreixa dirudi ez da? Erreixa dirudi eta, zago nuke, erreixa dela. Eta zergatik hartu behar dugu etxeko bat eta zergatik utzi behar dugu behasengo txoko batean? Ba, etxeko bat hartu behar dugu, ba, lehen esan duzuna batik ez, e, gutako gehienok, etxean ditugun liburu gehienak, behin, irakurtzen ditugu, ez e, badira zenbait liburu, ba, irakurraldi gehiago ematen diegunak diagunak, ez da? baino nik neure kasuan esango dut, ba, liburu asko ditu dala etxean, eta gehien-gehienak ba, bain irakurri ditu dala. Eta gutxi batzuk baino ez direla, ba, beste irakurraldiren bat eman izan diedanak. Ez? Horregatik iruditzen zaigu, ba, liburuei beste bizialdi bat ere, Oparitu behar diegula, ez, beste batzuen eskuetan eta begietan ba, gustora irakurriak izango direla. Eta horregatik hartu behar dugu, ba, gure apalategitik liburu bat, euskal liburu bat, eta bestehen eskura jarri ez da. Eta liburu horri ere, opari batekin, liburu horri ez ezik ba, beste herritar bati. Hau da, irakurlei liburuak oparitzeaz gain, liburu ere irakurleak oparitu nahi dizkigu? Hori sebena. Horat Denizurkia Ara Joaiten laura Bueno, adibidezat hartuko zaitut e, Ekaitz goikoetxea Zer liburu aukeratu dezu? Bueno, liburu bat baino gehiago utziko ditut Zihur aski Baino zihur utziko dudan Liburu bat izango da Iliak uretan liburua e, Josupena desena e, Non utziko dezun Erabaki duzu? Bai, oso garbi dut e, liburuak jorratzen duen gaina aussietako bat kontuan hartuta eta hori memoria historikoarena da, Beingo ba, be ba, fusilatuen e, monumentuan utziko dut liburua. Izen eman duzu? Bai izen eman dut beasagmail.com -e helbidean. Eta ze egin duzu emateko? Ba, horixe besterik ez, e, behasain atxe arroba gemair.com elbidean, norna izen esan, hileak uretan josupenadezen liburua dela utziko dudana eta non utziko dudan. E, Beasainen memoria historikoaren edo Beasainen fusilatuak izan zirenen homenezko monumentuan, horixe be, besterik ez. Beasain atxe e abildua izan abizenak utziko den liburua eta non utziko den zehaztuz, izena ematea horixe da. Mendio zuen erre perxangoaukori. Helburutako batzuk egaitz, e, kasoentan euskal literatura biztaratzea ikusgarri, E, egitea, irakurtzaletasuna bultzatzea, e, beti eta ba, literatura zitzea giren hasten garen momentutik, e, irakurtzaletasuna bultzatzen ari garen lako, jakin mina bultzatzen ari garelako irakurtzeko irrika bultzatzen ari garelako e, Usten ari garen liburu maiteko hori beste baten eskuetan e, jartzeko gombital uzatzen ari garelako ba, goxotasunez. Herriko e, txokoak ere biztara zin nahiko genituzke zertarako balio dezake ekin menonek irakurtzaletasunaz e, arago. Ba esan jozon elburu horiek guztiak eta gehiago, betetzeko ez? Iruitzen zaite oso ariketa errexea dela eta... Egonlik ezken, helburu eder guztiak edo gehienak, asko eta asko behintzat barne biltzen dituela, ez. E, naturari kenu bat bada, ezta? E, liburuari beste bizialdi bat gutxien oparitzen diogun momentutik, ba, naturari egiten diogun keinu bat ere ere bada, ezta? Harremanak e, hurbiltzen ditu herritarren artean, e, bueno, liburua azken batean eskuz esku, Ibiliko delako eta utzi duenaren eta hartu duenaren artean, ba, harremanak sendotu daitezke, ba, ja, biek partekatu duten liburuaren inguruko bairuzkinak eta fitbaka hort tartean egon litekelako ez, ondo esan duzu bezala, ba, ba behasa txoko ezberri eta lutziko ditugu liburuak, eta ba, behasa inen, beste herri guztieta mezela, ba, ba gaude, inbat eta hainbat ba, txoko guztiak beinggo txoko guztiak adibidez izenez ezagutzen ez ziteguak eta horretarako ere ba, oso, oso baliagarri izango da eta ondo esan duzun bezala bat, euskerari ba, indar emateko irakurtzaretasunari, euskal literaturari eta beste habat helbururi. Gelddu nizu. Atzo harratxaldean lederrekin jatxera nindoala, kalean e, gelditu ninun e, naiarak eta esantzidan e, irati epea no izarte, martxoaren hogeita maikara artez eta izen emateko epea, orainxe parkean kuadriatxo bat geundela hortaz e, gara e, izketan eta izen eman behar degula noizarte, e, martxoaren zazpian ikusi zuen argia ekipenak eta alaza baldu da izen emateko epea martxoaren zazpitik, martxoaren hamaik hogeita maikara e, bitiartean behasain, he abildua gemel.com elbidean. Zergatik da garrantzitsua izen ematea, eta lehen bailen martxoaren ogegita maikara arte itxaron gabe e, egitea. Bai, EPE eguna beti jartzen da, ez da, azken EPE eguna. Baina guk behintzat e, eskertuko genuke e, errexaden denez ez? E, eman beharreko datuak bi baino ez direnez, eta minutu batean egin litekeen kontua denez, ba, guk asko eskertuko genuke izen ematea, lehen bai lehen egitea, e, asko garelako dagoeneko izena eman dugunak, eta zerrenda osatu egin behar da, gero e, aprileko lehenengo hastean, parte hartzaile guztiei eta herritar guztiei, komunikabidez berdin jenbitartez, ba, elaraziko zailako, nork nun zer liburu, ez, e, utziko duen. Horregatik, ba, lan hori guztiak e, egiteko, aurreratzeko, nola herri liburu mapa egoki bat e, gauzatzeko, ba, eskartuko genuke, ba, datuak ba, lehen bailen gure eskuetan izatea. Izan ere, apirilaren zazpiaren aurretik, aurreko haste horretan zehar, e, zerrenda argitaratu egingo da nork ze liburu non utzi duen, E, izan ere jokua, jolasak, gutxienez bi aukera ematen dituelako. Batetik, niba noa, lasai, behasengo kaletan e, aurrera, aurrera eta atzera banabil, eta ez ustean liburu bat topatzen dut. Hakimin ez liburu esku artean hartu, eta interesgarria iruditzen bazait edo irakurri nahi badut, ba hartu tetxerera mangu dut, liburu hori asken librek alean dagoelako edonorentzat. Eta ez pazait interesgarria iruditzen, bat bertantxe utziko dut. Baina bestetik, e, zerrenda argitaratzearen helburutako bat, da, nik zerrenda hartu. Eta zerrendan e, topatzen badut dut, eta topatu nahi bat dut, e, bairakurri nahi dudan liburu bat, zerrendari begira jakingo dut liburu hori non dagoen. Eta beste norbait baino, biskorra goibiltzen baina ez, ba, badakit nondik jasodezak edan... E, liburu hori beste batek aurrez eramanez badu beintzat. Hori da ta bestelako arriskutxoak ere badaudez, naiz eta zure ustez bizkorribili eh zu joaten zarenerako txokoretara, oraindik e, utzi behar duenak utzi ez balin badu, ba, ez? Berriz itzuli beharko duzu, baina berriz itzultzen zenerako agian beste norbaitek hartu du, hori e, ere bada bestelburuetako bat, ez? Jolas moduko bat, ez? E, proposatzen dugu ta bueno, jolastea guri asko gustatzen zaigu. Erreferentziak dira, izan eman martxoaren hogeita maika bitiartean, liburuak utzi e, apirilaren zazpian. Leku e... estalia baldin bada, e, dendaren bat baldin bada, ba, aste itxita da, da, dagoen dendaren bat edo, izan liteke, ba, apirilaren bostean, ez da, ostiralez utzi, eta, ba, urrena oko astean, ba, apirilaren zortzitik aurrera, ba, denda edo, Ez, e, eraikin estali horretan egongo da eskuragai. gai Erreferentzia e bezala ordea pirilaen zazpia izango da liburua hauzteko eguna eta pirilaen zazpitik aurrera ba, denok badakigu herrian zehar txoko ezberdinetan liburuak izango ditugula eskuragai, gai, nahi degun tokitik nahi degun liburua nahi degun momentuan ardezagun Libratuen kanta Baina zenbatekaitzen bat izango dira, liburu bea behasainan zehar, amaika, ogei tairu? Ba, seguru, seguru, laro gei baino gehiago eta seguru gaude, aste bete zortzi egunen faltan, ba, egun baino gehiago izango direla. Hau da, gaur bertan, e, zerrendan, laro gei liburu daude? hori da eta oso liburu ezberdinak, ezta? Izenburu ezberdinak, genero ezberdinak, adin tarte ezberdinetarako liburuak, beraz, liburutegi Zabaleder eta beratz bat izango da behasain, apirilaren 7an eta daueneko larogeita iru liburuietako batzu behintzat, badakigu egongo direla didez, ba eskiago hau igartza bueltan, igartzako zubian, igartzako errotan, igartzako e, baratzean, Eh, usurbeko mendipuntan, eh Muru mendibueltan da Mazulon, Ambulategiko sarreran, polikiroldegian, herriko zenbait dendetako mostradoretan, eh herriko zenbait esirlekuetan, goran beran eskerrean eskubian dagoeneko badakigu, eh behasaingo txoko ezberdintan barrellatuta egongo direla, gutxienez 83 liburu hiek. Astebeten faltan. Bai hori bermatuta dago ez, dagoeneko laro gita iruk izene mandutelako, eta badakigu, badakigu beste asko bidean direla, eta egun liburu baino gehiago egongo direla eskuragai, ba, apirilaren zazpian, asteburu horretan eta ondorengo egunetan, ba, behasengo txoko ez berdinetan. Izan ere, izen maten dunak hori bai, liburu hauzteko konpromiso hartzen duta eta ala egingo dute izene mandutenek? Hori da, el liburua uzteko konpromisoa edo datuak emandizketuenek, ba liburu utziko dute egun horretarako. Etalaraskeneko. Hai Herriko pelaren... idazle askok e, ekimena babestu dute. Ez nahi du horrek e, ekimena txalotu dutela. Eta aldi berean, beraiek idatzi dituzten, liburu horiek berak izango direla, hoietako bakoitzak, idazle bakoitzak utziko dituenak. E, polita hori ere. Herriko idazleak ezagutu eta balioan jartzeko. Eta eurek ekimena balioan jartzen dutela ikustere interesgarria. Oso interesgarria eta oso ederra ez... E Herriko idazleak nork bere liburua besteen eskura jartzea, ba oso, oso pari ederra iruditzen zaite. Beha zeingo herriko txoko ezberdinetan Xavier Mendigurenen, Miguel Angel Minte giren, Antoni Sarri giren, Idurre Eskixabelen, Lorea Agirreren, Maidra Agirreren, Unai Bastarrikaren eta Iratikoikotxaren liburuak egongo dira. Idazlek eurek e, beren liburuak utziko utziko dituzte. <messizuk> Hori Orioak Arrikes aste hontan komunikabitan irakurri dugu herriko bertsolariek ere eh sortzaile diren aldetik eh Ximena ba eta Tabestak beste Aitor Sarrigi, Inaki Apalatik, Maialai Estaranek, German Urtebak eta zuzeu gait eh goikoetsiak bat egin dezue proiektuarekin ta zuek ere ba bana utziko dezue Eriko txokoren batean. Bai zalantzani gabe, oso ederra da hori ba, asko irakurtzen dugun edirakurza gurzantzen zaigun eta sortzen dugun ba herritarrok ere ba, ekimenarekin bat egitea ba, gure alea. jarri ez kasu honetan ba, gure etxeko ba, liburu bat. Primizian kontatuko dugu, e, datorren astean e, ikusiko delako argia eta garrantzitsua iruditzen zaigulako bakarren batek aipatzen zuen augustia, ekimen augustia, e, behaseingo irakurre taldearen eta erri ekimenaren arteko e, elkarlanetik e, sortua da, eta taldean bakarren batek aipatzen zuen garrantzitsua da idazleek, e, bertxolariek, sortzaileek, ekimena babestea baina garrantzitsua da ere kirolak eta kultura, kirolak literatura, kirolaketa eta sormenak eh bategitea. Eta horregatik hortzari gara herriko e, kirolarien zerrenda bat osatzen, herriekimen hau eh babestuten eh hritarren izenekin ezta kirolarien izenekin. Bai, ziur aski bai dazleak e, sortzaileok Ba, liburuetatik urbilago ez, irudikatzen, dugu geure burua eta irudikatzen ditugu ezta e, Baino gure naia eta helburua gainerako esparru eta lorretara iristeare bada Eta erakartzea eta eragiten jartzea, ba, kirolariak eta beste lan esparru edo aizi esparruetako, ba, erritarrak ere ez Eta ondo esan duzun bezala, ba, dagoeneko hainbat kirolari herritar badira izena eman dutenak eta beraien liburua utziko dutenak ezta. Liburuak ber utziko dira. Beasaindarrek bakarrik parte hartu dezakete ekimeneen? Beasaindarrek parte hartu dezakete, baina beasaindik kanpokoek ere bai kontua da beasainen utzi behar dituztela. Liburuak eta esango dugu badirela batzu batzuk beasaindik kanpokoak ekimenean parte hartuko dutenak eta dagoeneko beraien izena eta liburua aukeratu dituztenak. Beasain da beasain, e, erdigune eta periferia, beasain da mami eta azal, beasain da beasain, eta bere mugak. E, ekimenak e, alderdi, beste alderdi polit eta jolasti bat ere izango du. Herriko e, mugetan, herriko mugakide den herriko e, herritar bakoitzak batek, E, liburu bat utziko du bere herriak behasainekin muga egiten duen tokietako batean. Ori oso ederra, ez? Ze hiru ditzen zaigu azken batean behasaingo txoko ezberdinetan utziko ditুকু liburuak, baino behasain ertzetaraino eramanda, ez da, e, ondo esan duzu bezala, ba behasainekin muga egiten duten herrietan hor ertzertzean, e, herritar bakoitzak, ba ba idia Zabal, eh e itsaso ordizi laskaoko biztanleren batek bere liburua muga mugen utziko du ezta oso polita itza saigu izan ere muga zein da, biona ezta biok esku ematen badegu eskuen mandako gune hori e, zure eta nerea da biona da li... bea zeinena ere bai eta liburu eta, eta liburua ere ez e, biona da ez liburua ere partekatu eingo dugu eta muga ere bai Beraz, bai bai jolasean e, itxasoko herritar bat sartuko da, azpeitiko herritar bat sartuko da, itxasondoko herritar bat sartuko da, ordiziko herritar bat sartuko da, laskaoko herritar bat sartuko da, ilcabalgo herritar bat sartuko da, ormaisteko herritar bat sartuko da, Olaberriko Berriko herritar bat sartuko da, Behizamako herritar bat sartuko da, eta ez dakit usteetek ahitz ortze muga guztiak. Zaman gazte xarman ba, biten zaldi Idu... Gaur martxako gehiago oraindik orain egun luze izena emateko lehen bailen ematen badezu e, obe, beasain, ha, e, abildua, gemail, gemail, Com, egin beharrekoa, etxeko apalategitara begiratu, e, apalategitan daukazuen euskal liburu bate aukeratu, e, kalean usteko prezadetan euskal liburu bate aukeratu, non utzi behasengo zen txokotan utzi pentsatu, eta pirilaren zazpian, liburu hori aukeratutako txokoan usteko konpromiso hartu. E, zuen izena abizenak, liburuaren tituloa eta egilea, eta txokoaren zehaztapena, Behasain, atxeabilduagmail.com elbidera bidali, eta listo, apirila eren zazpitik aurrera, zerrendan topatzen dezuen libururen bat hartu nahi badezu, ba, segi, korrik atxokorretara, eta kalean, ezusten libururen batekin topo egiten badezue, hartu lasai begiratu, eta nahi zanezkero, etxera eraman, eta irakurrin noski. Kastea, kon... Jendea ilusio zari da, ez da kaitze, hori transmititu nahiko nieke, nahiko genieke entzulei jendea ilusiozari dela jolasean. E, Euskal literaturarekin, irakurtzaletasunarekin, sormenarekin e, jolastu daitekelako, batez ere jolastu egin behar delako. Jolastuz gozatzera iristen garelako. Oso gustora ari da ilusia undiz ari da jendea parte hartzen, E, jendeari gustatu egiten saiolako ba jolasaren parte, ez? Yes, izatea eta eta deno dugulako izaera jolasti hori ez eta gustatzen zaigulako ba, beste batekin, beste batzuekin ba horretan sartu eta geu ere jolas poliki horretan murgiltzea. Ba, liburuak libro. beasainhe@abilduagmail.com. Zuk ere parte hartu. Urretzuko etxe jatetxea orain sagardotegia da eta bai Olerki xile Ziltzen ezure zure negar eta odol malko ez. Urperatu baden basura, zuaitzek zerua iluntzen. Eta sasiz dira bideak, gure horretzapen gaztiez. Iesean duaz belea, iesean duaz belea. Iezrean gaur belea Johan Zara Etxan beti aipatzen dugu, Jose Jatorra da mutil jau Plazerra beti zurekin itzegit, ja John akaixotan iso taongetorri <laughs> <takara>. <laughs> Ez barrera, ez jauni <laughs> Johan Zara Bueno, sai joaren sarrera aipatu dugu. Gaur Nafarroa zitze eingo dugu batartean eh ba, poesia saria zitze nahi da baina kontuak gaur ere Nafarroko txapelketaren e, finala dala. Ta bueno, ba ba egun hondia bintsat bertzelaritza eh maite dutenenentzat eta kasunetan, honetan ba Nafarroa ere maite dutenenentzat eta Nafarroko sortzaileak maite dituztenentzat eh Jon eh Abola Praustakoan, eh badakite etzarela hortarako jarri telefonoan e, zintzili, baina ze aurre ikuspen, zer nahi, zer dio bihotzak eta zer dio buruak? Ez dakit, iduritzen zait, A, hola, el buru kolekti hori behi behira, ba, euskal denak txapeldun sortatuko garela gaur atsalde H partetan, azken batean e, esfuara bera eta bertsoa bera, bueno, azkenean osagar dira, bat bertsoa osagar dira, e, nafarroa garaiko hiri gaie, eta bere presentzia izango du, bere protagonismoa izango du, eta jendetza bilduko da, Eta iriten zait, e, tenek egabaz duela zerbait, e, gaurko atsaldia eta bero. Gero, e, no huertatuko den txapeldun, ez dakit, ebitzen atrebituko la izen konkreto bat erratera, e, Julio Gualakit e, final pollit einen duela, dobin zatoi aurrik usten dut, eneko lasko zere indartzuk usten dut, eta leitzako bi gaisteok ere zer errana main dute eta iriten zaite saio pollit einen duela eta nonbait irakasle ona izan dute eta aurtena baritu izan zaie ba, edarkia bersotan eta aurrera pauso galante eman dutela. Jon Bera, e, txapelketan holtzagainan bertxotan harikua da, aurtengoan e, ez, nola bizidu bertxolariak e, oltzatik kanpoko esperientzia hori? eh besten ondoan egote hori besten besten arrimuuan bestei babesa emanai eh horretan eh nola bizi du hortengoko chapelketan nola bizi izango jonek Ba bueno, konparatuzkero aise aise tranquilago, eiera da, ez, Txapelketan chapelgetan buru elarri hortan zabiltzanean, aurduritasuna ba, hor hurbiltzea zaizu eta aurduri egotea sarra eta eta hori, ez, e, ilabete hoietan E, zure inguruko eta zure buduak ere e, nabaritzen dut eta nabaritzen dut ba, ez zaudela normal eta bertzea tamaino urduria gozabiltzela. E, behin distantzia bat hartzen duzuneak, ikusten duzu, hau, ba, noe, haiz eta nankilea gozatzen e, bertzeak haitzen ere erarki gozatzen duzu, eta bertzeak ikusten duzu, e, distantzia batera era bai ez, e, bertan e, sufritzen duzun, urduritasun hori eta hilalabiziko ezakitz eh, saio edo edo edo chapelketa hori ere ba ba bueno ez la hilalabiziko esa eh. sinen en realidad te a dugu barnean gaudena ditzen zego ba ba guri behia ari direla eta etago ke eran zure xinobio bat emanra dokula E da gero horrotzaren kontzabetera, ba bueno, distorsionatu bat ez dela, horri ere tamaina hartu hartzaio da. Mhm. <hazitzen> e, ari hortatik e, orain dela estebete sateken ionez, genionez, e, barru-barruti badirudi mundua bertsularitzarekin eta bertsularitzarekin bukatzen dela, mundua ez da bertsularitzarekin hasten eta ez da bertsularitzarekin bukatzen, baina derra da. Eh? ba e, errada errada ba. <laughs> eta bersata naiz harenean e, asmatuzkero ba hortan e, jasotzen sortzen duten erantzun hori no, ba xalosa eta eta ez bueno, zakite e, jendearen e, begira da hoy eta bueno erantzun hori no, ez hoy magikoa hoi da, datzik ez zakite lor daiteken ez e, bueno e, azkenean hortzabilza soka baten balantzan eroriko naiz naiz eroriko Eta ezbazara erortzen eta gainera asmatzen baduzueia da ba, erantzuna eder edarra dela eta horrek ere e, ez dakit e, nagbait erobizia sortzen du eta gero gorputzak berak eskatzen dizu bai. Eh Jon Barberena Baldorba, Valdorba Jon Barberena badago loturarik, e, Jonen eta kantu honen e, artean nik hola esango manezu Jon Baldorba, bota zerbait. Bueno, ba kantu eder bat, e, Gaztetan ezagututako kantu eder bat, e, maiz aditutako kantu eder eder bat, eta oniken ere, aitzen dudan aldiero binpin e, bere sitzat hartzen dudan kantu bat, ez? Ez dakit badu zerbait, melodia ederra du, e, sarkorra, e, erraietaraino sartzen dena, baina aldi berean e, letra ez, hainitz e, gutitan e, zenbat gauza erraten dituen benitzu, eta hori magia ba. Jo sitak u da... Ai, hasi <laughs> gertatu da. Ordenagailoak edantzunez, kantu aldatzera joan da aurreko kantuakendu. Eh, bueno, lotura egin hain non Baldorba kantuarekin pixkat eh E, girotzeko giduatzeko taurrengo gaiari heltzeko izan ere eh Jonekin harremanetan jarri nahi genuen Nafar Ateneoak antolatutako e, poesia sariaren lehenengo edizioaren eh arira astebete eskas da elkarrekin e, sari banaketan izan ginela eh Jonek epaimailanak egin ditu poesia sariko lehenengo edizio eta pixka bat eh ezagutu nahiko genuke jon lehenengo edizio bat abian martxan e, nola jartzen den. Ez dakit propio jon bera e, antolaketa eta erabaki une eta gune horietan egonten edo bere lana epaile lana egitera mugatu den. Baina, bueno, e, modu batera edo bestera zantzu batzuk izango dituzu. E, Polita iruditzen zitzeguen e, ez zur hori nola osatzen den e, ezagutze hau da sariketa lehiaketa baten e, ez urdura, nola osatzen den e, ezagutze askotan hitz egiten dugu sariketez eta lehiaketez, eta asko dira ba e, ama edizioan, hogeita e, bigarren edizioan doazenak. Horrek sekulako meritua du urte zurte lan hori sendotzen eta indartzen e, joan behar delako baina lehenengo edizio bat sortzeak dudarik ez e, sekulako meritua du, eta atzeko zalantza, kezka e, ez da baidek bat ziurraski e, garantzia izango dute, ba, lehiaketa horren arrakastan, jarraipenean, indarrean, e, kontegozupizka atzer dagoen poesia sariaren afarra tenoa, poesia sariaren lehenengo edizionen atzean. Oida, ba, mira, ni Atenoko e, bazkideen naiz, e, Josu Jimenez Berriz bai eta e, Inez ere bai, iduritzen zei baietz. Eta, bueno, kontua da, e, Josu, bueno, bilera horietara guztietara hurbiltzen dela, eta Josuk maiz aposto egiten du e, Euskararen alde ez. E, azkenean, e, zenbait proposamen izaten dira eta proposamen hoiek e, maiz e, erdaraz burutzeko izaten dira, eta Josuk beti baina bat e, jartzen du mai gainean, eta proposatzen dira azergatik ez zen e, gauza berdina do berdintzoa eskuarras ez eta da, da orain arte erantzun e, bueno baiezko erantzuna hartu izan izandula eta beraiek ere eh pres daudela eta hori estimatzekoa da ez e, gerora josuk e, laguntza eskatzen dit maiz, eta berak erraten dat ez ba bueno beira eh sariqueta bat egin beharra dugu diru parti dau dago eta e, berez olerki bakarra orkestu beharko dute e, bori, ez, e, partaidek. Eta gerora, horra e, azten gara, ba, zenbait bileren e, arira gauzak e, zehazten, ez? Ba, gai abai edo ez. Eta, bueno, nik erraten jozu josu, gai bai harri behar dugu. Bultzatu behar dugu partaidea e, iraztera. E, azken batean iduritzen zait, olerki bakarrara mugatzen badugu sarik maiz tiraderan dugun olerkiriko honen honen onena e, aurkezten dugula eta kitxo hor esfortzu bat bada, iraganeko esfortzu bat bada, baino ez e, momentuko esfortzu bat. Eta nik Josui hoi proposatzen nionez, e, gai bat e, ekin etxi behar dugu, olerki bakarra izan dadile aurkeztu beharreko lana, baina e, hau da, egilea bera ez dutu behar dugu, Eta olerkia idatzez alaba hilabete batez, bi hilabete inguru buelta hortan, eta esfortzu txiki bat, e, suposa, diezaiola ez. Eta, eta hola izan zen, gerora mugatu genoenea ze izan ziteken, eta pentsatu genoenea naharroa izan zitekeela, eta, eta hori, e, erdarakuek adibidez hoi etuten egin, ez? Beraiek erdaraz proposatu zutenean, beraiek gai librea proposatu zuten, ez duten e, gairik zehaztu eta gure aldaera hoi zantzen eta hidritzen zaite asmatu dugula eta bueno, konten gaude hasiera honekin Olerki e, bakarra, e, zergatik berrogei lerro? Bertxolerro? Ezakit, e, mugatu beharra genuen karo, e, olerkia libre izaten da eta hidritzen zizegun tope bat e, jarri beharra zela Azkenean e, batek e, olerki baten barnean E, nahi dituen apaldi guztiak jarditzake, eta e, olerkiaren luzea ikaragarria izan daiteke ez. Eta guk muga bat jarri beharra ikusten genuen, eta erabaki genuen hori ez, ba, ogei lerro izan dezala olerkiak. Eta, bueno, oge, oge, e, barkatu, berrogei lerro izan ditala olerkiak. Eta berrogei lerroietara, ba, bueno, e, nafarroko gaia bera, mamitu beharko zuen, e, orkestu nahi zuena guinza. Uh -huh. Jonbera e, sortzaia da, bertsolaria, poeta, handi bat, e, baten batek pentsatuko, ah, berro gilerro, errex, e, luze jardutea, e, zaiago, e, zei ditzi? Nik nire estiloa erreparatuzkero, eh, nik nahiago izaten dut motzean, bai? Baina, e, persona batzuk erraindatzute, beharieez, ba beharieek ba, igual erosoago e, luzean aritzen direla, eta olerkiak arraiz betetzen direla. Eta gerora, e, olerkien barnean ere, estilo diferenteak aurki daitezke. Batzuk e, olerkiak izanagatik ere azkin narratiboak dire, den bizko irakurketan haize e, ulertzen direnak, eta hoiek e, akaso batzukan luzera e, bueno, haundi xamarra e, ba, izaten dute, bai. Eta bertze batzuk arriz, ba barras negurtuak izaten dira hitzek e, pizu ah handia hartzen dute, e, aforismoak ibalta artekatzen dituzte, Eta horietan e, luzera ahundia e, izatea ez ez da erraitia izaten. Orbanoiek normalki jaburtsagoak izaten dira, baino e, trinkoak izaten dira arraz e, eta bueno, bertze bertze estilo batekoak bai. Nafarroak gaiak mugatu egiten du, baina gai zabala da e, garbi izan zen Ez ez genoen horri izan, eh? <laughs> Bailo, bueno, azkenean... Diot, bing, gaiak jarriko zenutela erabakita, eh, Nafarroa izatea bai, gaiak. Nafarroan kontua da, eh, Nafarro anitza da. Nafarro anitza da, ez bakarri eh, baisak eletik, eh, hidritzen zeit, eh, kulturalkiere, anistazunoi, eh, nabatzen dela, eta eh, jendearen, eh, ba, ez dakin nola definitu, baina, hien eh, ideologia itzatera da, dut, Ideologik okiere, eh, anitza da Nafarroa, bai? Eta iuritzen zitzaigun, eh, Nafarroak bere anistazun hortan eh, zer kontatu deixentez zuela eta duela. Eta pollita izan entzela, ba, bueno, anistazun hori, eh, nola baitere, izlatzea eh, olerti bakar batean. Bai? E, eta deialdi egiten da, argitara ematen da, eta tripajanak, pentsatzen dut, e, antolatzen duenak nahi du e, arrakastaliak eta rentzat, sona, eta hori parte hartzeak e, ematen du, e, eta parte hartze e, aberatxabaldin bada, ba, areta, areta, areta obeto. E, Deialdi egitek irekitzen da, eta pentsatzen dut pixka bat zai ezta, parte hartze hori nolakoa izango zain lehenengo deialdie izanik eta, bueno, e, e, baurrikusi gabe zer antzun izan dezaken e, bai. idazten dutenen aldetik. Hmm. Ku konten gaude, bueno, alde batetik, e, kopuruari dagokionez konten gaude, ama bortz bat e, lan aurkeztu ziren, baina arras-arras konten gaude e, batik bat kalidade aldetik. Iduritzen zait, ama bortz lanek ere e, kalidade haundia zutela eta horrekin e, aski konten gaude. Kontuan hartu barritu zenbait gauza. E, lehenengo gauza da, lehenbizko edizioa zela, eta lehenbizko edaz izaten denean e, maiz e, kopuruari dago kienez ez dira lortzen e, alako e, kopuru ikaragarriak, bai? baino gerora, e, indarra hartzen dute lehiak eta hoiek, e, gerotasuna gehiago hartzen dute, eta gero eta jende gehiago animatu hori da. Bai, gehien ere, geroz eta edadura gehiago hartzen delako zariketak berak eta izenak berak. Eta bertsalde Kontutan hartu behar dugu eta realistak izan behar gara, ba, bueno, alde batetik, e, Euskara zela, bai? Eta ba, bueno, gure inguruan, e, Euskara ere eztu du e, mundu guziak egiten eta igual ez dago terrebatu ere mundu guzia e, Euskara zidazteko. E, azken batean, erdara ez proposatzen baduzu, espainio ez proposatzen baduzu, sarik eta e, berdina, ba, bueno, esparru zabalago hartzen du, eta e, espainiatik bera, E, jende gehiago animatu hori da, holako lehiaketetara. Hau da, esparru zabalago hartzen duenez, eta jende gehiago e, mintzo denez e, euskaraz, ba, e, logikoa den bezala jende gehiago animatzen da. Baina, bueno, gure hizkuntzaren errealitate hau da, eta hori ere kontutan hartu da du. Eta horri gehitu hartzaio, generoa bera. Ez, poesia da. Eta poesia ere, ba, zoritzarrez E, ez da narrazioa bezainbertze saltzen, ez da narrazioa bezain bertze e, konsumitzen. Hau da, iduritzen zait, e, liburuen salmentei dago kienez ere, ba, askoz gehiago salduko irela ba, saiakerak edo eleberriak edo, edo bueno, ipunak e, olerkia bera baina. E, lanak aurkezteko epea bukatu zen, Josuk Inesek eta irurok egintzen dituzten epaile lanak, e, erabaki hartu zenuten, sarituari jakinarazi zenioten, saribanak eta egintzen, e, epaia e, ezagutarazi da, e, eta orain zer, hau zapore gozoarekin bukatu dute Josu Inesek eta jonek? Ba, arrontzapore e, gozuarekin akitu dugu. Bueno, e, garaile, ba, akit, elkarrizketa u kurioso xamarra gela azkenean. Koko e, xamarra netzako. <laughs> <laughs> Paso mango diotek ba, aizdi, eh, <laughs> e, egiten di elkarrizketa, baina egia da, e, bueno, eta ez hor, e, irati justu e, telefonaren bertaldean dago lako. Baina egia da, e, garaile suertatu zen olerkia, bai, kanagarri olerki ona zela bai, lehen aipatu dudan, Ba, Nafarroaren aniztasun hori edarki biltzen zuen, e, paisai aldetik, geografia aldetik, e, kultura aldetik, eta gerora e, Euskararen nabardura ere e, modu eder eta kurioso batean aipatzen zuen, eta alena aipatu duena, ez? E, Bazoritzarrez, e, Nafarroako aniztasuna ere, E, euskararekiko bada, hau da, batzuk e, euskara maitatu beharran eta altxor bezala hartu beharrean, ba, ez dakit, e, traba bezala hartzen dute eta ez dira gustora egotzen, ba, da bueno, eh e, hartzen ditugun zenbait erabakiren aurrean eta iritzen zait ba, horrek eh Nafarroan e, puri-puri handengaia eta eta bueno, baiz titular bihurtzen den gai hori Ba, modu hor batean eh, azaltzen zuela, ez. Orduan, eh, txapeldunaren olerkiarekin bueno, eh aski kontten daude. Eh behin gainera txapeldunak errezitatuta gero eh, are eta kontenago, ba hartenginen bueno, dudarik gabe, ez. Hau da, eh, olerki txapelduna. Eta gero egia da eh aukeratzerako orduan bork sei olerki orgelitu ziren finbait dela eta alimaleko lanak izan genituen E, txapelduna zeintzen definitzeko. Bai. Baina lehena ipatu dudan bezala, e, maia ikaragarria izan zelako. maila aski aski hona izan zen, eta horrek ekarri zuen, ba, ez baino Baina behin erabaki hartuta, hau ah, zapore aski gozua dugu, eta aski konten gaude, e, ba, sari eta emandako sariarekin. bai. Jo, nepailanak egiten ditugunean, zederra den hori, e, sei bost, zortzi, amarren artean, e, ezin zinerabaki Ber irakurri berraztertu, haotsukoran irakurri elkarbanatu, eta bat aukeratu behar horrekin, ba, bat aukeratzeko behar horretan sentitzea. E, askotan, e, ba, bueno, e, sari bat eman behar dalata, honek ba, eraman beharko du. E, horretan gelditzen direlako, sarik bat, e, baino gehiago, baina zederra den, e, ez zain aukeratu horretan e, ba, kalitatea dagoelako, eta, eta batek tira egiten dizulako, beste batek egiten dizun eh neurri berean, ba aukeratzera behartuta sentitzea. Bai, eta gero, gure kasua gainera e, olako zerbait izan zen gure kasuan, bai. Eh ederra da. Azkenean, bueno, eh ederra da, ba kalitatea dagoenaren e, isla delako eta gogo laitu ginen, ez? Ba, ba elkarri Eh, elkarri kontu-kontari, ba, erran ez, hau aukera tukonek onen gatik eta honengatik gatik, edo bertzea buskazien zaitu onen gatik eta horren Eta gero ja, bukara-bukaran, elkarri erre zitatu zidili ginen, bai? Orbegiak itxi eta ospa bau izan daitek, edo bertzea izan daitek, edo hau zer gatik ez, edo edo honek bira eh, zeinabardura sartu duen, edo zer nolako iruzia esortzen duen bertzea honek edo edo bira zeigu esaldikateatu dituen eh, bertzea ondek ez eh. Eta, gato, egileu zizkanonimoa dira, e, ez dakigu, e, zeinek zer iratzi duen, eta ederra da. Hau da, ez hartzen zaitu, baina aldi berean ederra da. Eta nik nabarmendu nahiko nukena da, e, e, guk epai maian ibiligaren hor, e, bai, ez, giro ederra ederra izan dugula, humorez, ez, hartzu izan dugula, dena, eta horrek ere laguntzen du, ez. Azkenean e, gauzak e, simplifikatu egiten dira, gauzak e, bertze modu batez hartzen dira, eta ez da inor ere kaska gurtzen ez da inor ere tematzen ba len aipatu duzun bezala ez, ba hau izan beharko da ez ba hori ba, ba bueno den artean edabaki eh, den artean agosto eta eta azkenean ba zarantza zarantza ba baten bateni gelditu bai nere aldetik e, tartea probestu eskerrak emateko saribanak eta e, bere xumetasunan oso goxo E, egin zenutelako oso gertuko bakoitzak dakien horretatik e, opari eginaz, ez momentua oparituz e, elkarrita eta ni neu beintzat oso gustora e, sentitu nintzelako. E, Zer ta da e, elkargune horretan iruronen arteko elkarrizketa hoietan hitzegin da bigarrenaz? ba eh, bigarren bigarren bigarri ketai da oo kezertzu bigarren edizioas bigarren edizioas ohiken ez dugu solastu eh, dakizuen bezala lehenago etorriko da eh, iruña saria uh -huh. bera hor eh, olerki barra ez eh? hor ezakitzen eh, bat eh, oler hilderro egin eh, biardiren ja lan bat eskatzen da eh, sariak berak ba, berarekin ekartzen delako liburu baten eh, publikazioa eta horren inguruen bai pixka taritu ginela, baino bigarren edizioaren inguran ezkinen aritu. Bai argi duguna da, e, azitako bidearekin e, segitu segituko duela, eta, bueno, e, zelantzarik ez du gaurten ama izan dira, baina pensatzen dut, e, elduden urtean, ba, hogeita mar bat, hogeita bortz bat izanen direla, eta kalitadeari dago kenez, etzaitu duritzen, e, jautsiko denik, gau da, aurtengo kalitade bera... E, mantenduko dutela lanek. Agurresan, bai. hauretik joan, emene asko izango dira, entzulen artean, e, e, Ateneo azer den ere ez dakitenak, e, asiran aipatu dezu baini, bazkide naiz, zer den afar Ateneoa, bitzetan? Ba, zaila, definitzen, eh, baina berez, eh, elkarte bat da, eta eh, aspaldiko elkarte bat da, eta bat pik eh, bat burube eh, lanean ibiltzen dena eh, literaturan espo. Orduan, e, urtean zehar, ekitalidez berreina kantolatzen dituzte, gehienak e, irunian metatzen dire, baina hori ez, e, literaturaren ingurukoak izaten dire. Orduan, e, itzaldia kantolatzen dituzte, e, ikastara kantolatzen dituzte, sariketa kantolatzen dituzte, eta, eta bueno, ba, indartu egiten dute ba, literaturaren alderdi hoi eta edatu egiten dute. E, egun ederra pasa. Ez da, kita nahi tasunan izango zaren. Bai, eh... bai, bai. <laughs> bai, bai, bai, gaur. Beharata garen nahi, zeta, bara, finalde ikuste kokera izatea. Gozat. Ez da, lehen nahi bai, eta Egunaเรzandan datasetora gozatu gozatu bai e, zorionak eh lehiaketarekin egin dezuen lanadatik eta neri dagokionez ba ba eskerrik asko ilusi hondiarekin sortutako lana izantzen da postekoa ba horretan eh nere aukeratu izana eta aurreko esan bezala aurreko ostegunean ba tarte eta bertxo derrarrengatik eh eskerrik asko ion e, ekaitze mutil jatorra da eh Oso jatorra, ni... <risa> Zoritzare, zorri, oso tarteka ez, izaten dut berarekin eh, biltzeko eta solasteko aukera, baina, bueno, lehengoan bizitan izan genuen ikastetxean, da... ...bos bat minutuan aritu ginen, solasean da oso-oso gustora. Estimatzen da, estimatzen da, eta, bueno, ekizazki gustora gune, noz gertzalde honetan ere. Eta, bise, Eta uh, ikai, doa bat berriz karkuzko dugu, eh? Oso ondo. Jon Barriena, placer bat besta behintzurekin <laughs> solasean haritzea, eskerkasko. Vale, zo, so, jo, alegror oh, tío. Ah, Gizamur zuriko zure ardientzat Gizamur zuriko zure ardientzat ez kilgabeko helizek, eka itz? Eka itz? Eka tomaia... Ba, toma <laughs> ba zehona, eza... Entzuten genuen eta, ziur aski entzuten genuen ea Ez genuen oso ondo ulertzen... oraindik ere zail da, costa, eh? costa e, iten, Ulertzea zerreza nahi duen... Ezan ez... E, biltzea eta... Entzun bakarrik ez, adik egin behar da, arreta jarri behar eta hitz horien atzean ze irudi eta ze marrazuki ba irudikatzen e, saiatu ez da, ze kantu ederra. Pentsa, gaztexo e, ginela ez da, lehen aldiz entzun genuenean, artean e, oso gutxi ulertuko genuen letra eta ikaragarria iruditzen zitzaigun, eta oraindik ere izugarria ez, iruditzen zaigu orain letra bere oso tasunean ulertzeko gaigarinean, ba. Zerra denez hori, jonek esan demezalaba Kantu honek magia du Oboi baldo horba <totipa> Esa zunor zen bide ti Baster du zinduen Madari kantua Zure irriño Romanikoa Erdi zoztu Eta leronti Gugun zizu Esango nukezduk eman zen idala Sariketaren berri e, Whatsappez edo iritsizita zaizun parte hartzeko konbita eta zugezantzen edan idati zer iritsi den. Bai, hori. neurrikoa. Ba, litzeke, bai. E, pare bat e, bidetatik iritsi zitzei den, hori urte berri aldera edo gaunen buelta hortan, eta oso lehiak eta ederra iruditu zitzei den, ba, jonek aipatu dituen, nahi eh, batez augarrir engatik, ez. Batetik... E, Bueno, lehen edizioa eta oso osarik eta ederra irudituzitzaidan, e, nafarrateo neoak e, antolatua, e, berrogei lerro, muga, gehienezko muga, eta orduan ba, ez da, hain esigentea, e, esateko guztiak berrogei lerrotara, ez, bildu beharretu zu, eta bestetik e, gustatu guztatuzitzaidan, e, gaia jarri izana ere. E gehien-gehienetan, ez da gairik jartzen, eta ederra iruditzen zait, dionek esan duen bezala, ba, ez zirritzea pixka bat ez da, ez ba, momentuko lan bat egitea, ez, bi jabeteko epean edo onduko duen lan hori egitea. Ni bolala bete xamarrean harrapatu e, ninduen, eta horrela, zirikatu zintudan zu ikusi irati, e, zure neurrira egindako ba, lehiak eta bat, ez da, e, jakitun, ba, zu ere e, denboraz eta ba, larri xamar ibiltzen zarela, e, sormenari eskeintzeko behintzat eta, bueno, iruditzen zitzaidan e, tartetxo batean zenezakela eta, eta lan eder bat sortu, ba, sortu duzu bezala. Er asko gustatut zaidan e, gaia eman izana, aurrekoan e, martxoaren hamalagoean e, aurreko ostegunean pasaden asteko ostegunean izan zen sari Eta luz eta zabalaritu ginen, Josu Ines, Jon eta Lauroke eh, izketan solasean, eta hori galdetzen zitaten, ea eh, guztatu zitzaidan, gaia zehaztea, gaiarekin eh, proposamena mugatzea, eta baietzen esaten nien, eh, askotan bono ginen eh, lehiaketa gehienak gai librekoak eh, izaten dira, baina kosientek edo inkosientekin bakoitzak eh, bere estiloa duen bezala, bakoitzak eh, gai bertsuetara Jotzeko joera e, izaten dugu, eta e, kasunetan aukera ematen du ba, salto egitekoa, beste eremu batzuetara, beste e, bai, e, gaigune batzuetara salto egiteko aukera ematen du, e, zabaladen aldetik, azken batean e, gaiak mukatzen zaitu, baina gaiak oso zabaladenez, ba, bakoitzak eldi eza joke e, nahi duen, e, Aritik ez, baina zentzu horretan esaten nien baietze guztatuzte idara behartzen zaitu elako, ez? E, ba burua beste kokapen batzuetan e, egoki egokitzera. Berrogei lerro, berrogei bertxolerro gehienez, irati. E, buruak nola lan egiten du horrelako mugak jartzen zaizkionian? Nola bildu berrogei bertxolerrotan nafarroari buruz esateko daukazun guztia? E, saribanak eta egunen e, aipatu nuen badiru diakaso e, lan luzeagoak aipatu dituen jonek aipatu dituen lan luzeagoak batzatikatuago joan daitezkela, bat atalka, e, e, gaika, e, berrogei lerrok eman dezake edo estezake eman horretarako e, aukera nik e, tarte txiki hori ere zatikatu dut olaite esate harren dena batasun baten barnean egina dago baino bai eh ardaztu nahi izand ditut eh irugai Nafarroa beraren barruan eh irugai hoiek ere ari beretik eh lotuz xaribanaketan bertan aipatu nuen eh bueno gelditu zaizki e, beste gai ari batzuk zintzilik nik zenratu du nire lana harrian naturan eta eta euskeran E, falta izantza eta kaso e, bere horretan bere biluztasun horretan, naiz eta iru ataloin atzan ere pertsona humanoa badagoen falta izan eta kaso erritarra hitz horretaz hitze e, egitea eta aukera izan banu espazio lerrotan gehiago idazteko ba gustora helduko Nieke kanpotik etorritako e, Nafar ori eta eh beren herriak ustera behartuta sentitu diren e, gizon emakume neska mutiko nafar horien e, inguruko ba, lerro batzuk gustora idatzeko nituzke baina bueno ba beren mugazuen eta ala behartzen ez ba, ba, bueno, ala ala ardaztu nituen ere nire hitz jolasak e, asi asi Itz xoko neretzako eder batekin hasi nintzen, eta gainera oso gustora nago aipatuen eh hasirarekin e, eh hoean ederribullarra eman ez nengoela argi itzalduta ba askotan aritzen naiz erdi erdilo, erdies nahi puña kontatu ondoren nere buruarekin hitz hitzolasean e, dala sortu zitezkidan lehenengo 2 e, 3 e, lerroak Eta hainbeste gustatu zestezkidan, ba poema lanaria siren bateko eta bukaera mateko hitz berak erabil Eta gero tarteko hiru atalak ala, ala e, marraztu ditut. Arria, natura ta, eta euskara. Berrogei 40 bertsolerroko muga izanda, ausardia berda. Hasierako lau lerro edo bos lerroak bukaeran ene jartzeko, errepikatzeko, nola hasi ala bukatu? Izugarri gustatzez eskidan eta momentuan akaso ez nintzen e, kosiente, baina gerora e, bain eta berriro irakurri ditu danean, e, neurekiko eta haotsukoran orto patu ditut e, benitoren egin itzak eta umetan entzundako kantuen hitzak benitto Imanol e, e laboalete hortopatu e, ditut. E, ez naita horretara joan naizelako hitz horiek hitz e, e, bila edo hitz arrantzan ibil nahi zelako eta sinisten dut e, txiki txikitatik e, gure inguruak gure gure sormenean ze eragina duen eta gu kosziente izanez arren Or daudela eh, jasotzen eta xurgatzen Joan garen eh, ipuinen arrastoak, kantuen arrastoak, kontatu dizkiguten eistorioen eh, eh, arrastoak, eh, Hor daudela Ta hori, hori iruditzen zedala eh, magikoa, hori gero nola nola kanporatzenen beste hitz batzuen bidez, eh, beste irudi batzuen bidez, baina oinarri eh, beretik. Esan dizu 3 Alorretan edo ardaztu duzula batez ere zure berrogei lerroko olerkia, harria, euskara eta natura. Ariketa zaixagoat eskatuko dizut. Esaldi batean zer esan aizenion Nafarroari? Esan aizenion anistasuna hurbiltzeko. Hau da, eh naiz eta harria saritu, naiz eta natura saritu, naiz eta euskara zaritu eh hurbiltasunaz eh hitz egin nahi nuen hurbiltasun eh fisikoaz bai distantzia fisikoaz bai baina batez ere hurbiltasun eta distantzia eh humanoaz eta hirua lorr horien erdigunean hori e, e, dago pixkat irudikatu nahi dut e, askotan eh nikuztet e, distantzia horiek jonek aipatzen zituen distantzia ideologiko horiek edo distantzia fisiko horiek aitzaki atzat hartzen ditugula Ez zainurruti gertuan degun hori e, ez ezagutzeko ere Eta horrela ba, ba kontu asko eta aberastasun asko galdu egiten degula Eta, eta, eta, eta bueno, aberastasuna elkargunean e, dagoela Eta elkartzeko noski e, ezagutu egin behar da Eta izan, ez ezagutzeko aitzakia ezagutzen da izan e, Distantzia inolaz ere Egin dako lanarekin oso gustora Geratu zinen, baina gauza bat da, gustora geratzea egindako lanarekin, eta beste bat, ba, leiaketan irabazle suertatzea. Poza ikaragarria ez da, eta iruditzen zait, e, epaimaiki den hitzak entzunda, ba, halako kalitatea izan duen edizio batean, bosei lan, bikaineko eta erabakitzen lanak izan dituzte lehiaketa batean, ba, zure lanaren alde egin izana, ba, ederra izango dela. Bai, aukeratu zezaketen edo edo ez aukeratua, baina aukeratua izan da, eta zerbaitekatik ekatik izan da izango du mm. zerbait, beste bost sei horiek ere zerbait duten e, bezala xe. E, Saria aterazuela jakin jakina oso gustoran egoen egindako lanarekin e, lehenengo deiura josuk egin zidan eta kontatu zidan ean ba inbestelan aurkeztu zirela eta aurkeztutako laneko sokalitate ona zutela eta azkenean ba nere lanaren aldeko e, erabaki hartu zutela ba areta, areta gustora goi esan e, egindako lanekin orokorrean bat e, gustora sentitzen da baina kasu enten bai bereziki E, idazten jarri nintzen momentutik e, mimo bereziarekin heldu e, nion e, azkenean e, erronka polita da ez e, bueno, e, gugo jorritarra gara Nafarroan badaramatzagu e, amarrurte e, baina bueno babeti kusurik e, koloka horretan, ez? E, Nafarroan gaude hanka batekin, Goierriren gaude hanka erdirekin, askotan esangonuke bi hanka erdikoak garela, ez? han e, bete betean heltzen degoan ustu egiten gara, baina ustutasun hori, ba, hartzen dugu Goierrira ere. Eta Goierritar baten begiradatik, ba, Nafarroari e, idaztea berronka bada Ba, eta gainera jakin da, haitxona ba, bueno, ba, naparra gendula, semea e, naparra dedala, eta horba daudela lotura batzuk. Ta hori bakarrik ez, ba, bueno, azkenean e, e, nafarroa, nafarroa maiteko hori da, Nafarroa iratirentzako da, ba, ba, izena bera, e, txoko eder, magiko hori, E, gurasoak txundituuta utzi zitzuena etaren arrastoak alabarengana eramana izan zituztenak, e, Nafarroa dira ha e, eta eta udalekkuetako herriguneak eghumetakoorraldiaak, E, Gero ora egindako e, mendirterak, e, Nafarroa izan da e, lantokia eta deskubrimendua gai soziale askota, Nafarroa izan dira lagun berriak, lankide berriak, bon asko da ez guretzako eta kasu enten maneritzako ere asko da e, Nafarroa, baina goierritarrak eh izanik ez e, barruan gaude kanpobegirada eh batekin eta hori erronka da taldi berean ikusten e, gure aldeko ere aldeko ere badela eh ba bueno eh kanpobegirada horri eusten diogulako eta batzutan garrantzitsua delako e, barru-barrutik eh begirada ez itzutzea eta distantziatik e, edo zein dela ere egoera aztertzeko aukera hori izatea, izatea kanpo distantzia batetik e, barne egoera bat aztertzeko aukera izatea bestela nahiko arriskutsua izaten baita barruan begirada ere korapilatz zaigunean eta orain zer batek baino gehiagok esan izan dit iratik oso ondo idazten du eta batek baino gehiagok esan izan dit eka izanimatu egin marko zenuke gehiago idatzi dezan hartuko alditu idatik, tarte luzexiagoak olerkiak edo ipuñak, edo estelako ezteari idazteko. Ba, Guztora bai, eta aldenean badakizu denborari azkaka ibiltzen garela, e, ba, denborako gehiagoa bortu dituela, eta idazteari, edo gustoko dezun beste dozeri denbora eskaintzeko, ba, beste zerbaiti, E, kendu egin behar diosu eta momentu hontatxe nondik kendu askorik ere ez dugu egiten degun ura egiten degun momentu bako itza ba, gozamen delako eta, eta ba, gozamena gozamenarengatik gatik e, aldatza ba, erreza suertatzen ez dela korregatik bueno, ba, e, polik poliki pixkana pixkana ba, lako lanek islatzen den bezala idazten jarraitzen dugu Eta, eta eta idazten e, jarraitzen ari nez, eta jarraituko den oski e, poliki-poliki, pa oso txikika. Gustura irakuriko genuke, zure lan saritua, berrogei bertxolerro eberroiek. Pentsa, tituluarekin ero oso gustura giltu intzen, hori ere, <laughs> askotan, askotan kostak egiten baitzaigu, bai. Izen burua da, basa e, bizi, basa, basa. Bueno, basabizi, basabizi eh. Basabizi Zer den berdea horian Lehorra buztian Basabizi Basamortu haizeak leizeak sorgintzen dituenean Itxasoin ziren zirenei begira Arroa Arroa Arroa Arroa, arroa oa, a, Oiukatu zuen norbaitek Oiartzun uka, urkatuak diote eta beleek ekilderantze egin zuten rri berrien bila diote, gaztelu karranka karrankaotsa lapurtzera. Katebegi lokaen miopiak arku erromanikoak itutzen ditu eta an, betian eta urruti, burdinaren suak dragoiak marrazten dizkio bidek elkarri irensten duten zuluari. Aize errota hori lekus kanpo dago. Errekastua lepozapi bihurtzearen parekoa da, bularra arteko erretena ibai erraldoi. Sabelaren bueltan nitotzen dira urparra hasta guztiak eta berriro hiltzen dira urr eta tanta eta listu izerditu guztiak sabelaren bueltan eta han betian eta urruti gari eta matx eta goroldi hondarrak mendira igotzen dira zikoin oinatzen atzetik. Norari da, maxustak koloreztatzen Ukitua, unkitua, ukatua, urkatua, ukitua izateko sortu zen, sortu zuten, sartu zen, sartu zuten, ukitua izateko sortu zen, Euskara. Trikuarantz, zeta lehun, aizel lehor, txokolatea goxo eta gozo, Euskara, dena kiloka esponentzialki infinitura ino. Elurra egiten duenean ikusten da garri bien, lurrak zer eskutatzen duen. Eta han, beti han eta urruti, distantziak hurbildu egiten dira. Zer den berdea horian, lehorra bustian, basa bizi, basa mortu, aizeak leizeak sorgintzen dituenean itxaso izan zirenei begira. Ez kilgabeko helize, ere emu eman korran, gizamur zurikon zuren ardientzat. Saribanaketan Oibando... ere ipatu nuen e, izen propiorik ez dago, baina Nafarroa hor dago e, eskutua gerian ez da hor daude E, zugarra murdi hor daude garaibateko aintzinako e, fosilak, mendiak itxaspean e, zeuden garaikoak, hor e, dago herri berrita ta usue hor daude hor daude Unate hor dago e, San Miguel hor daude e, Nafar erdi aldeko aizerrotak hor e, dago Sorrosi hor dago Arga hor daude E, erreka tiki eta e, zabalagoak hor dago irati, hor daude gari, matx eta e, goroldio guneak, iparraldekoak, hegoaldekoak erdialde eta ezkerreskuinekoak hor daude mentiak eta hor daude kanpandorre dun e, e, edo zikoindun, kanpandorre oiek ez da, eta gero dago e, Euskara eta, eta pixkate E, ba, gu desorekatu izan gaituena, ez? Eh joan eta errealitate bat ezagutu degunean, eta guk e, euskara altxortzat e, e, jaso eta maitatu dugun sentipen horratik eh hor dago egin nahi degun eta egiten ari garen lan hori, ez? Euskara arrakala izan ordez euskara eh altxor elkargune E, izan dadinaz eta ikusten ez zuenari ba, modu, goxo eta erakargarrian e, eusskaara hurbiltzeko baba ba, lanketa eta eta legin hori ez da. Neri lehenengo irakurri nuenean oso oullerki ederra iruditu zitzaidan oso oso ederra. Oso tarte gutxian e, zenzumen guztiak aktibatzen dituelako, oso olerki... Bisuala iruditzen zait, ikusi egiten da. aipatu duzun bezala, ibilbide batez, proposatzen diguzu, Nafarro osoan barna. E, usain, usaitu egiten dira, e, lurrin ezberdinak ez, Nafarroak eskein ditzakeen lurrine ezberdinak usaitu egiten dira, dastatu egiten dira, e, entzumena ere, ari, ariketa oso fina egin duzu, zentzu hortan, e, bai errepikatzen hasiera bukaeran, baina baita euskidetasunean ere, ba, erreak duen indarrazen baite pasartetan, an, beti, an, eta urruti errepikatzea zederra den esaldi, esaldi hori. Hori haipatu nahi nun, hori ere bada errepikatu duenana, eta muina e, nik esan nahi nuena, e, nik kontatu nahi nuena, nik transmititu nahi nuena, hor e, dago? Etan, betian eta eta urruti e, eta ez estadia e, goa eta urrutikoa ezagutzeko azakki izan e, e, distantzia hori e, Nafarroa oso oso oso anitza da, eta horregatik da ederra baina ederra izango da e, anistasun hori ezagutzen baldima dugo. Eta ukigarria baldima. Zaten ditu milagro galantak, de abrupi urtua santu eta santak, estimazio gutxi daukanean zantak, batera mugitzeko hotzen kantak, ure behatzen puntak eta zuen anka. Ekaitzen mentxekasualtatea kantuan maiderarri da, maiderarritu da Nafarrako bertxo txapelketan gaiak e, jartzen, kantuan e, tximeleta taldeari da, e, gaur behasaina da tximoleta taldea ultrafesta e, alaitzera, atzo lederreko pari ederra jaso zuen e, baloi kolore bat tximeletaz e, jantzia, emozionatzen ari nez? Saltxarako <laughs> Zortzi lagun, gaur oltza gainean e, Iruinan aitasunan eta tartean e, guztiak dituzu gertuko baina bakarren bat oso oso gertuko azken ilabeteotan egin dezuna. Bai, e, guztia dituz gertuko baina batez ere e, Ilarre gitarrak, ezta? E, gaur oltzan egongo diren bi gaztenak eta berezeki ba Joanes Ilarregi, ez? Eh abendu amaieran proposatu zidaten, maiaren akizu eta berakea lagunduko tenien. Bakoitzari, bueno, bi-ei, ezta, e, txapelketak prestatzen, Gipuzkoakoa ere geroxago dator, eta Joanesen kasuan, ba, Nafarroakoa orain izan da, ezta. Eta ederra, ederra izan da oso, ba, beraiei, e, ba, lanketa honetan e, laguntzea, astero, astero, fin, fin. E, etorri, etorri da, e, Joanes, e, lehitzatik, e, inoiz e, gazteizik ere bai, eta distantzian ere, aritu arik eta ezberdinak lanzen eta izugarrizko, Biliakaira izan du ez, e, oso oso ondo dabil bertxotan, entrenatzen sekulako mailan, eta erakutsi dut xabelketan, eta nahiko nuke, nahiko nuke gaurre entrenamenduetan egin duen lan hori eba, aterako baluta, eta hortzak estu duta, ba, juliori eta gaur ko laskozi ba, lanak emango balizkiez eta azkeneko hilabetean ba, beste pare bat entrenamendu ba, bi nahi ekin ez e, Xabat ere inguratu zaigu eta xabatek ere ikaragarrizko maila du e, sekulako heldutasuna hamazazpi urterekkin eta eta erreza egiten du bertxotan. bi joopadiet ba hori entrenamenduetan e, manduten maila ematea, gozatzea e, finalarekin eta eta hori hortzak ez duuta joan daitezela zela eta... Eta helburuak beti goian. Eh seguru nago finale eder da ederra izango dela, eh denei opatu bertso saio ederra. Eh egin dezatetela nork beretik eta guk bertsosaleok ba asko gozatuko dugu ta horren akira baste zala. Eta orain estentzuten zut tximeleta? Egan Juan gustan. Iesi Juan zaigu. <laughs> bueno, Nunbait hasira entzuten zaio ta erdigunera iristean isildu egiten da eta egan abiatzen da hor, ornunbait e, arratsalde derra izan da Eh anaitasunakoa eman dezala bakoitzak e, duena eman dezala e, beretik eta eta beti ezaten da bezala. E, momentukoak behintzat, momentuan honen kantatu duenak, e, baira mantzala, txapela, txapela etxera, sortzi buruak estaliko dituen txapela. Bai, hala izan daia, iruditzen zaite gaur askok kantatuko dutela oso ondo, iruditzen zait oso saio ona izango dela, e, badagoela, horretarako gaia, eta, eta ez dakit biozka da hori dut e, askok ondo kantatuko dutela, eta gozatu eder hartuko dugula zu ze no regata diga dizbasa plaza shalchare bueno, zorionak eh, eh e, ultra duten eta ultrataiaren bueltan volondres aritzen diren Beasaindar eta inguruetako eh herritar guzti gaurko festa eh, zuena da eh, Beasaine eh, herri osoarena da, e, eta gozatu. Gaur, e, tximereta taldea behasainan, eta beste zenbait, e, festa proposamen ere bai, urbilduna izan, ez gero, ba, hortxe. E, ekaitz, muso handi bat, eta astea ondo dopa, behasain, atxe, abilduajemail.com Martxoaren hogeitan maikara bitiartean, nizena emateko aukera, egin beharrekoa izena bizenak zedaztu, kale, eta behasain gotxoko, oren batean, zeliburu utziko duzun esan, eta nun utziko duzun e, aipatu. E, Be Hbildua gmail.com banakorrikak kantua berriro bukatu baino le, Muso handi oni bat astea ondodo ondo pasan enzuleta izan zorion ontsu. Aio, Agor. Sikak Zikak denak kaldarazten ditu piztiak paretueta pareak piz diitu Zzar predi ginon balddi bada, Nai karegira, Nahi bada kalekgirara, nahi bada bada da nahi duzuen gara. La Vista